6 2002 Спокійнісінько і нарешті сито відригою полуницями м'ясом, кефіром, тістом. Ліниво пописую оповідання в той час, як всі паряться підготовкою до теорграматики. Не знаю, що це таке, і незнання моє не вводить у спокусу. Спаси мене, Господи, бо жити вдалося. Допоможи нам, дурням, бо розумники самі все зможуть. Хай буде воля твоя, і хай завтра, коли скінчиться їжа, мені не думається про життя інакше. 5-6-2002 Раптом помічаю, що місяць вже зовсім не п'ятий. Виправляю цю лажу, де лише можна. Інколи не можна, хтось вже народився по два рази. Хтось перегинає гуму, наче є в тому якесь диво. Диво. Диви, 22 дні зосталось скандинавська квітко. Ти й сама це написала, зрахувавши ще й хвилини. Одне, певно. 27 число настане. З нами чи без нас, не для мене, то для іншого. От побачиш, я просто вже не знаю, що писати тобі. Ці три тижні з гаком. Виходить, щодня однаковісінько. Я не знаю твоєї мови. Ти не знаєш моєї. Ми пишемо спільною. Виходять фразки американського сценарного сурогату. Що ж поробиш? Конрад тут не зараджує. Мої думки надто пласкі. Вони радо хапаються за ту англійську вбогість, яку ти щодня читаєш. Хочу не нав'язувати своїх думок героєві. Ні лисого не виходить. Він кохає тебе ж, париться тією ж хандрою, блює від того ж дешевого коняку, ховає в синій коробочці той самий гашиш, що є. Найнедбаліша досконалість, скандинавська квітко. Тобто дбайлива недосконалість. 7.06.2002 Слова в молитвах – то цифри номерів богових мобільних. Вони не змінюються руками, але є багато провайдерів. Тому й молитви бувають різними, залежно від того, де перебуває Бог і який в нього настрій. А коли молиться багато людей водночас за тим же номером, тобто тією ж молитвою, вмикається гучномовець. І Богові не доводиться брати слухавку. А для декого з нас у нього просто бувають заблоковані вхідні дзвінки. Мені перед очима якісь помпезні довжелезні віщі про Дамаск. І Філістерів. А ще Царицю царську. А потім дуже чітко Бетсі Бойс у вухах. Не спати – це наркотик. Гребене по-дитячому. Яке сьогодні число? Певно, десь так 15 червень 2002. Провтик. Чи то пак проекція? Проекція, проекція. Не дозволяй сторонньому впливати на твої думки. Що ти робитимеш 27 числа? Станеться попадалово? Або? Прийде рятунок? «Дуже красивий! Хай здійсниться воля твоя!» «Синусоїда! Синузда! Чи Сидгартга! Хто знає? «Він любить Гессе, скандинавська квітко! А я боюся любити його!» «Що, покохаю його? Що? Я просто боюся! Він ламає мою волю!» Я прошу його не робити цього. Я всіх забуваю, це якийсь острів забуття, це попадалово, це типурай, це те, чого мені завжди хотілося, я не вірю цьому, нічому з того, що він каже, навіть тоді, коли плаче, коли його демонічно прекрасним обличчям котяться сльози, коли він спить і на ньому світиться печать благословення. Він так змінюється, скандинавська квітко. Він – то моя душа, і я просто боюся, що він не встиг одного разу застрибнути назад у мій морок».